iemand die woord het vir ons, wil ons graag luister vanmorgen. Hallo jylle, ek is Jacoreen. Ek vond het graag met jylle deel wat op die laatste twee weke in ons familie gebeur het. My sissy bly in Postmansburg in week en sy het onlangs begin asma kry en As gevolg van die eistere daar raak het verskrikkelijk erg. En as sy asma aanval krij, dan krij sy glad nie asem nie. Sy raak verskrikkelijk benauwd en sy sê sy voel of sy gaan doodgaan. Um, sy het een asma wat sy gebruik en laas week in die nacht het sy weer so n aanval gekry. Maar ek het nie dit geweet nie. Sy het my nie gebel nie, maar um, in die middel van die nacht, een uur word ek wakker en ek kan net nie weer slaap nie. En ek het die verskrikkelijke onrustigheid in my hart en ek begin net vir te bid en net vir in te tree en ek besef nie eers dat ek bid vir haar nie en ek bid so my all vir al die familie en al my kinders en so raak ek bid, bid aan die slaap en die volgende ochend BBM sê my en sy sê ek was gestrand amper dood. En ek dood toen dat dit is my net weer een verskrikkelijke aanval gewees en sy sê ek het die verskrikkelijkste asma aanval gekry die eerste van nog ooit. En toe ek my asma pompie druk, toe sy doorleeg. Sy sê, en toe weet ek, vanavond gaan ek sekerlik dood, want daar nie een noodaptek nie, daar nie rarig dokters nie. En sy sê, sy voel, so gaan haar keel al toe her, en haar bors, en sy begin al die minder asem kry. Sy sê, sy begin nie te bid, en te bid, en sy sê, sy voel, hoe dit uit haar maag uit, begin die verlichting so kom, tot in haar keel, en dat sy kan, jy het hem al reg asem hal, En sy sê, gewoonlik na soe iets, met sy vir een week lang korte zoonpille drink, wat hy dan verbeter. Sy sê, en sy het op die oomlik, sy raag, sy hul asem, sy kon gemakkelijk aan die slaap raak, en sy stoot nou nog toe raag. Um, so, ek, ek wil net vir hulle sê, dat mys moet my in soe geval altyd gehoorsam wees in die geest, want hy kom praat, en mys moet my net um, gehoorsam wees om te luister. En aand het my boete rai vreeslik baie op die pad. En hy het, het nou maar weer van een plek of na ander gerai. En voor die tyd praat my pa met hom en hy sê vir hom, um, hy gaan nou rai. En my pa sê vir hom, hy moet nou veilig rai en mooi rai. Laat weet ons wat jy daar is. En um, my pa sê, toe hy die telefoneer sê, het hy net vreeslik hierdie onrustigheid en hierdie beklemtheid op sy hart. En hy begin net vir hom te bed. En hy, die hele pad is hy net in gebed bezig met my boete. En om om net voor die heren sy voete neer te leeg, en ons weet hy is veilig. En elf die aand luid my telefoon, en my pa sê vir my, wellie was nou net in een ongeluk geweest. die um, omkomende voertuig het hield my oorgeswingt na sy kant toe. Hy um, het om amper van vooraf geslaan, maar gelukkig was dit nie kop aan kop nie, en my boete het uitgeswaai. En ons het baie groot jevel of een ding aan die linkerkant en hy steen hy ding op en sy kar begin een rol en hy sy achterste wheel ek verstaan nou nie moe die technika van die kaar nie maar die wheel is uit en hy kar begin een skier en my boete sê in die oomlik, toe sê hy die einde is hier hy sê, dit is nie een bang gevoel nie, dit so hartseer gevoel om te denk, hy gaan nou doodgaan Hy weet hy gaan hy dood gaan, want hier gaan hy nie vandag levendag uitkom. Hy sê dit, voels is ere lang vir hy kar skier, en skier, en skier. En, ewe skielik, stop hy kaar dood in die pad. En is op sy wiela. Hy sê, hy kan het nie glo nie. En to hy so kyk, to sê nie, maar dwars in die pad, sy licht is, na die veld toe. So die aankomende verkeer op die highway, kan hy my sê nie. En to hy die deur probeer oopmaak, kan die deur nie oop nie. En hy sit vast, so dan kyk, och, laat ek die ongeluk gewoon duik, want jy trappe kaar my vandag nou dood. En hy skop hy dier, en hy staan hy buitenkant, en die vrou, niemand weet wie sy is nie, kom en hy grijp vir hom uit die pad uit, en sê kom staan langs die pad. My boete kom in die ongeluk uit, nie een skraapje op sy lijf nie, niks, niks, hy het nie bloed nergens nie. En die mens in die ander kaar, is so ernstig, toe ek met hom praat op die ongelukstoneel, toe is hy nog daar, toe sê vir my, ek weet nie vir hulle dit gaan maak nie, ek dink nie hulle, hulle gaan het weer leef nie, en daar nou was niks aan hulle kant gewees nie, um, maar so het my pa ook net gevoel, die onrustigheid net net van begin intree, en ek wil net aan die loof van die eer en die eerigheid, dat hy ons so attent maak, om vir mykaar in te tree en in te staan, en laat hy ons altyd so in die palm van sy hand hou, al gaan ons ook waar, hy het ons in die palm van sy hand. Dank jylle. Kom ons blij vanmorgen na nee, Hebreus 12 toos, met ansvat wat ons verlede week opgehoed het. Hebreus 12. Ek het verlede week vir julle huiswerk gegeen. Wie van julle het Colossense 3 toegelees? Wees my net bieke. Mooi vir julle. Goed. Vader, ons beig voor die vermoorde. Dankie dat jy die, die ene is wat die woord geasem het, wat jy dit vir ons laat opteken het, en dat dit dier die geest is wat jy die, die woord openbaar in ons harte. Dankie dat jy ons lief het, onvoorwaardelik dat ons dit weet. En dat Jacobus nie van niets sê, dat jy geest met jaloersheid begeer, om ons in die hele waarheid te leid om ons te onderrig, om ons te tigtig, om ons wandel op te lijn met die volmaaktheid van ons stand, so dat die bloedoffer wat hy vir ons gebring het nie te vergeef so wees in ons levens nie, nie te vergeef so wees wat ons getuienis betref in ons wandel na buiten nie. En daarom byg ons oor die vermoor. Om ons selfbeskikbaar te stel vir die inspraak, om in confrontatie, in ontmoeting met u te wees vermoorde, so die slabande en die verlamde knie, in die facette van ons levens, waar dit nog voorkom, nie hetemal uit dit uitraak, nie maar gezond kan word. Ons eer u vir u woord in ons midde vermoorde, in Jesus' naam. Amen. Nou ons het verlede week, het ons toegesien hoe dat die mens makkelijk die baba met die badwater kan uitgooi en ons het ontdek uh, lang terug al dat, dat die woord tuchtiging, soos wat ons Afrikaners tuchtiging verstaan, is nie die resultaat van een skuldig bevinding en een vonnis nie. Tuchtiging uh, in ons idioom, in die Afrikaanse idioom is eindelike vorm van straf, maar ons sien dat die, Dichtiging waarvan die Nieuwe Testament praat is die woord paideio wat betekene om te onderrug of op te voed en die wijse waarop God het doen is met sy woord. Hy sê in Hebreus 1 vers 1 vir ons, Nadat God op baie maniere en die die profete tot ons vaders van ouds gesprek het, het hy in die laaste dag, dit is nou vandag, dit is nou na die kruis, het hy met ons kom spreek dier sy sien. En dan sê die openbaring vir ons, en sy naam is, die woord van God. Die Seense naam is die woord van God. So die wijse waarop God met ons praat, waarop God ons tigtig is dier die woord. God het nie een andere manier om ons te tigtig nie. Iemand vraag die week van my, hypotheetisch is nie hypotheetisch, is een werkelijk geval, maar kom ons maak dit een hypotheetische geval. Uh, iemand mishandel sy kinders en hy aan om sy kinders te mishandel en die effect op die kinders is geweldig vernietigend. En dan, een dag of een week voordat hy doodgaan, kom hy tot inkeer en hy neem die Heere aan en nou is dit maar ok. En wat sê ons nou daarvan? Wel, ons het eindelijk niks daarover te sê en nie, Jesus antwoord het. Jesus vertel die gelijkenis van die landeienaar wat mense op verskilne tyde geëer het. Par ty het sê sier die ochend ingeval en so recht die die dag tien uur en twaalf uur en drie uur en toe, vijf uur, toe daar nog een paar ouds wat op die marktplein staan en werk soek, toe stel hy hulle ook aan, en sês uur toe hulle moet betaal die aand, toe syfers, sy betaalmeester, betaal hulle allemaal en begin by die wat vijf uur ingeval het, en gee hulle die volle loon, en jy sien, daar slaan Jezus alles die nek in, wat ons denk, wat ons voor God verkry, met ons goeie werke, met ons goeie dade. Maar as ons dit sê, dan moet ons ook dadelijk verstaan, dat Jacobus vir ons sê, hy sê, wat baad het my broeders? Dat jy sê, dat jy die geloof het, maar jy het nie die werke nie. Hy sê, die geloof kan jou nie red nie. Die geloof kan jou nie verlos, uit jou omstandighede nie. Die geloof kan jou nie verlos, uit minderwaardigheidheid nie. Die geloof kan jou nie verlos uit die gebrek aan gesag om te heers oor sonde in jou leven nie. Hy sê die geloof wat nodig is, is geloof wat gepaard gaan met werke. Nou is dit baie duidelik, het Paulus vir ons recht die die Nieuwe Testament sê, die die werke van die wet sal geen vlees voor God rechtvaardig wees nie. So nou moet ons verstaan wat sy werke is dit. Is dit die werke van die wet, of is dit die werk van geloof? Jy sien, die werk van geloof is niks anders nie as een vrug van een verhouding. Dis werk, maar dis die vrug van een verhouding. Daarteen oor staan die werke van die wet. En as jy die werke van die wet wil hou, as jy die werke van die wet wil nakom, die werke van die wet is nie slechte goed nie. Maar as jy dit doen, dan of as dit jou motivering is, het jy een probleem, want jy weet om Pede het ons hierdie ding gesê, hy sê, a man persuade against his will, is of the same opinion still. En jy sien, ek kan, ek kan anders gesind wees, maar sekere goeders doen, omdat ek het moet doen. Het jylle gedink, hoe sal het wees, in een volksbestel, as allemaal van ons ons belasting betaal met bluimoedigheid? Ons betaal ons belasting, want ons moet. Want ons is het nie betaal nie, en ons wordt uitgevang, gaan ons geweldige boetes en, en rentes en goed betaal. So ons betaal dit, maar wat is ons gezintheid waarmee ons belasting betaal? Jy sien, in alles in ons leven, gaan dit oor die gezintheid. As ons kyk na die opvoeding van ons kinders, kan ons ons kinders opvoed om gedisciplineerd te wees en die rechte dinge te doen. Maar dit baat glad nie, as die kinderse harte nie veranderd, in die proces, om te sê, ek wil dit doen nie. Dit is wie ek is nie. Die dinge, wat verkeerd is, pas nie by my nie. So die twee moet mekaar vind. En daarom het ons gesê, ek sal nooit my wandel recht kry, as ek nie my stand verstaan. nie. Maar my stand het vir my geen waarde, as dit nie effect het in my wandel nie. Kan ek het weer sê? Kan sê? Ek sê, ek sal nooit my wandel recht voor God. Ek sal nooit waardig kan wandel die roeping waarmee ek geroep is, as ek nie verstaan dat God my by voorbaat geheilig gereinig, sonder vlek of rimpel of, of sonder gebrek voor hom gestel het nie. Dis hoe God my sien, dis waarna hy kyk. Hy kies om daarna te kyk, hy sê, ek kies om nie te focus op jou sondes en jou oortredingen en jou ongerechtigheden nie. An al sondes en oortredingen sal ek nooit meer denk nie. Hy sê, dis nie dat hy dit nie raak sien nie, hy sê nie dat hy dit vergeet nie. Hy sê, dit is nie waarop hy focus nie. En ek het verlede kiewek gesê, as ons ons kinders opvoed, dan sê ons nie die kind is stout nie, ons sê dit is stout. Die kind is nie stout nie. Maar wat hy doen is stout. En ons het nodig om die, die kind en, die, en wat hy doen van mekaar te sky, soos wat God, dit wat ek doen en wie ek is van mekaar sky. Maar God Godse hart is, dat wie ek is en wat ek doen, en oor een stemming op mekaar gaan kom dat die twee gaan oplein, dat die getuienis gaan saamstem. En as ek daar gekom het, dan het ek gekom by die volwassen man, waar oor ons nou al so lang praat. Nou het ons gesien, ons het verlede week gepraat oor, oor hierdie, hierdie vier woorde, die woord beproeving, wat vir ons een seermaak woord is, maar wat een baie positieve woord in die skrif is, wat beteken om te toets, om te bewijs ons gesê, versoeking kom van die duivel af, en as ek Godse woord op die toneel bring, en sê, wat sê die woord, dan draai ek die versoeking om in een beproeving, want Godse woord moet my beproef verklaar. Godse woord moet bewys wie ek is. In Godse woord, le my kinskap, le my, my verhouding, le my gesag, le Godse voorziening, le sy beskerming, le sy geneesing vir my, dis waar het lewe. En daarom as ek God sy woord op die toneel kan bring, wanneer die aanslag, wanneer die teenstand, wanneer die versoeking na my toekom, word die versoeking omgeskakel in een beproeving. En dan verstaan ons wat Paulus sê in Romeine 8, 28, as hy sê, ons weet, dat is vir hulle wat God lief het. Dis nou wie vir God lief is, want God is vir allemaal lief. Die wat vir God lief is, sal die versoeking omdraai en dit onderwerp aan God sy woord, En as hy dit onderwerp aan Godse woord, hy sê, dan sal selfs die versoeking vir hom ten goede meewerk. Ons weet vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voornemig groep is. Sê nie hoe dit werk? Dit nie automatisch nie. As jy in jou eie lewe kyk, gaan kyk terug in jou eie lewe, hoeveel keer hier al slechte dinge oor jou pad gekom, versoeking, nou ons gesê, versoeking is al die wijse waarop die vijandie in ons kom, versoeking is nie net een mooi meisje wat oor die straat stap nie, dit kan ook wees. Manne, versoeking is die aanslag tegen ons finansies. Versoeking is die aanslag tegen ons gezondheid. Versoeking is enig iets wat die vijand tegen ons bring om te stil te slag en te verhoes in ons levens. Nou as ons kyk na versoeking, allemaal van ons ken versoeking ons is mense, daarom ken ons versoeking, ons weet, ons het al die teenstand gehad in ons levens, verdrukking, benauwdheid, vervolging, naaktheid, gevaar, zwaard, ons het hierdie versoeking in ons levens gehad, maar sê vir my, het al die versoekings wat ten jou gekom het, nog altyd ten goede mee gewerk? Nee, altyd nie, nie noodwendig nie, daar is ons in wie sy levens het nie ten goede mee het nie, daar is in wie sy levens die versoeking hulle dood beteken het, Is dit nie so nie? Die einde van die lewe beteken het. Terwijl God die uitspraak oor die lewe gemaakt sê, en sê, in grijsig ouderom sal die vrucht draai en jy sê, jy kunstkinders aanskou en jy kracht sal wees soos jy daag. Dit is wat God sy uitspraak is. Maar sien, wat het ons nodig? Wat het ons nodig om dit ten goede te laat meewerk? Ons het nodig om die versoeking, om die aanslag te onderwerp aan wat sê die woord. Maar ons is die laatste twee, drie sondag bezig om te praat van die aanslag, wat nie so seer van die vijand kom nie, telk indirect toch van die vijand kom, maar die aanslag, wat van my vlees afkom, die aanslag wat ek is, op Godse woord in my leven, die lewe, die aanslag wat my vleeslikheid, die aanslag wat my tuchteloosheid, die aanslag wat my soogenaamde vrijheid, bring teen die werking van Godse gees in my lewe. My ander woorde, die aanslag wat ek self bring in my ongehoorzaamheid, in my vleeslikheid, teen die heerlikheid van God, wat ek openbaar wil sien in my lewe. En nou, Nou kyk ek nie, ek kyk skiel nie na die skrif, ek kyk weer, want jy sien ons het al die jare wegbeweeg van die tuchtiging en van Godse straf, want Jezus het die straf gedra, ons het die kruis ontdek, ons het die openbaring van die kruis raak geseen, ons besef het, kan nie meer straf wees nie. God is nie bezig om ons te bestraf, dier te sê, jy het alweer dit en jy het alweer dit gedoen nie. Die woord bestraf is die woord, die lenke wat sê, toe televolt om te sê, dit is die weg, wandel daarop. So Godse geest is daar, hy staan met die deur in die klop, hy begeer met jaloersheid om ons in die volle waarheid te leid, om ons op die weg van die lewe te leid. David roep het uit, hy sê, hy sê, Heere, onderzoek my, toets my hart, en kyk of daar by my, a weg is van smart. Een weg van smart, jy weet, ek het die ding in die oud-tijd gelees, en ek is dink, weg van smart, jy moet ek ook zwaar kijk, jy plan met my, gaan jy my beter maak ook door my siek te maak, en van my goed af weg te neem, en, en mense om my weg te neem, nie, dis nie die weg van smart nie, die skrif praat, as ons in die, die Engelse vertaling kyk, en sê, a wicked way, kyk of daar wickedness, kyk of daar boosheid in die weg is. En goed, daar is boosheid van die boosheid af wat my wil stiel, slag en verwoest, wat met verdrukking benauwdheid, vervolgende naaktheid en gevaar en zwaar tegen my kom. Daar is, hy sê, kyk of daar by my boosheid weg is, maar dit is nie waarvan. David praat nie. David roep uit, hy sê, een ding weet ek, God is aan my kant. So, en Paulus praat op Davidse spoor, as David sê, in al hierdie dinge, in verdrukking en benauwdheid en al die goed, is ek meer as een oorwinnaar, die Christus my lief het, so dis uitgeklaar, maar as David sê, kyk of daar by my, a weg is van smart, as jy heren, dan stel ek myself oop, dat jy met jy vergroot glas, in my lewe kyk, en sien, of daar dere is in my lewe, wat toe is vir die inspraak, Dat daar er gebruike in my lewe is, wat onwaardig is, wat die heerlijkheid in my lewe kan kortwek. Heren, ek stel my tot die beskikking, dat die inkyk, dat die my door die woord vermaan. Dat die paraklitos, die heilige gees, sy parakaleio, sy vermaning, sy trooswerk in my lewe kan doen om te sê, Ek het een hoer roeping op jou lewe as dit waarin jy sit. Ek het een hoer roeping op jou lewe as die lewe wat jy leef. Ek praat nie van o, in wat die positie in jy in jou werk is en soekie goed nie, dit ook. Maar wie waar oor praat ek, ek praat van een geestelike positie. In Hebrews 10 8, rond sê hierdie ding, hy sê, die rechtverdige sal uit sy geloof lewe, ondou die gerechtigheid is eerst en dan kom die geloof. Ek glo omdat ek rechtverdig is, omdat ek die boodskap van die kruis gehoor het hy sê, die rechtvaardige sal uit sy geloof lewe, hy sê, en as hy om onttrek, as hy terugtwee uit die geloof uit, uit wat er geloof uit, die geloof wat om rechtvaardig gemaakt het, wat betekend dit om te onttrek uit die geloof wat my rechtvaardig gemaakt het? Dink my, wat betekend het? dit? Dit so sal beteken, niemand van ons is so dom wil ek sê, dat ons na die openbaring van Godse gerechtigheid, dat ons gaan omdraai, en gaan uh, sê, ek gloed het nie. Ek dink hier dus, ja, maar wat bedoel hy as hy om onttrek? Hy sê, om my, om te onttrek, hy sê, is om my stelling in te neem, hoepou, stelhou, om my stelling in te neem, wat laar is, wat gister was. Want hy wat het die, die woord gesê, ek het tegen jou, dat jy eerst dat liefde verlaat het, om my stelling in te neem, wat laar is, gister was, om my toe te laat, om weer terug te keer tot die onreinheid van die sondige bestel. Om in plaas daarvan dat ek die symptome toelaat om te gaan, hou ek aan die symptome vast. Hou ek aan die symptome van die ouwe leven vast. Ek praktiseer dit. Dis om te oopou stel. En, en hy sê, as hy mond trek, het my siel nie behaam om nie. Nou, hoor nou mooi. Ja, sê, een geloof sonder die werke is dood. Nou kom die Hebrae skryver en hy sê, die gerechtvaardige sal dier die geloof lewe, wat er geloof is dit? Een geloof wat vruchte dra, wat die werke van geloof, die vruchte van die verhouding sal dra. Hy sê, en as ek dus uittree uit die vruchte van die verhouding uit, hy sê, het my siel geen baada nie, want God kan nie behaai in wat onder eind en onwaar is nie, en wat minder is, is wat Godse plan vir ons levens is nie. So hy sien, as ons dis nou kom, en ons sê, ons het nodig, om by een confrontatiepunt in ons eie levens te kom, en te sê, jyre, vanmorgen is dit ek en jy. Vanmorgen moet ek hoor wat jy vir my sê. Ons het hierdie week, daar net sovol interessante gesprek gehad. En dit was, ek wil dit met jylle deel, want dit is vir my rechtig, dit het my geraak, want ek, ek besef hierdie groot, groot ding. Jy weet, ek sê, daar twee groepe predikers in die wereld waarmee jylle geconfronteer word. Die een prediker, is die een, ek noem het nou maar die beeld wat soos een opa is. Jy ken die, die pa en ma tegen opa en oma. Al die opa's en oma's hier, jylle verstaan hoe dit werk. Pa en ma sê, kom kinders, slaapt uit. Opa en oma keier daar. Wat sê opa en oma? Ah, glat limma, nog so'n bykie by ons sêt. Hoor jy? Opa en oma bederf, maar pa en ma moet die disipline toepas. Nou sê nie, een richting van prediking, is die opa en ooma bediening. Om alles te neem wat hierdie woord is, wat positief is, en wat heerlijk is, en wat ons laat gloei van blijdskap en plasier, te vat en te sê, kom ons spreek dit, en ons spreek dit, en ons spreek dit, en ons spreek dit. Maar wie is daar die karakter is, wat daarmee saam ontwikkel nie? Het is een probleem. Dan kree die ander ouders, hulle staan in een gemeente, dis nou soos ek, Hulle staan in een gemeente, en in een gemeente sien ons interessante goed. Een gemeente soos sy huishouding. Een het droom vir sy kinders. Een het droom, wat positief is vir sy kinders, hy het die pad geloop. Maar sy kinders verstaan nie die droom nie. Sy vir het nog nie die pad geloop nie, hy het nie insig in die droom nie. So nou krij jy dat hulle kopstaan tegen mekaar. Boetie en Sissie beklaai in die, in die huis, en pa so ewe lieve al twee van hulle, maar hulle beklaai met mekaar, dink nou net hierdie probleem. So, nou moet pa hulle uit uitkry, en pa moet help nie om te, met vergelding te kom, en sê, kom ons breek Boetie sy been, want hy het Sissie geklap gegeen nie. Dit gaan nie werk nie. So, wat moet pa doen? Pa moet by Boetie sy hart uitkom, so dat Boetie kan besef, dat hy en Sissie is een eenheid, is een ene huishouding en dat hy Godse liefde kansje om, om liefde hee, sy sê doen miskien nie alles wat is, as hy dit graag wil heen nie, en andersom, maar hier moet pa vir hulle leer om te sê, maar die liefde van God in ons is verdragsam, die liefde van God slankmoedig, hy sê in een gemeente, sy daar ouwens, wat daar sit, en hoor, mag nie hoor nie, is daar ouwens wat die woord hoor, maar dit nie gehoor saam nie, is die ouwens wat onder die woord sit en onreinheid en onheiligheid praktiseer. En wat maak jy met hulle? Verwerp jy hulle? Wat maak jy met hulle? Jy sê nou nou, kom iemand en iemand sê, maar as ons commitment preek, as ons sê, daar moet een toewijding, daar moet een betrokkenheid bijwees, daar moet een betrokkenheid, Iets in ons opstaan, dis integriteit en karakter, wat opstaan is, sê, ek dien hierdie saak, ek is deel van hierdie saak, ek neem verantwoordelijkheid, ek neem eienaarskap van hierdie saak, ek loop hierdie paad, dis wat ons noem commitment. As jy, ou, oh nee, maar as jy commitment preek, jy van die waar af. Jy moet gratitude preek. Gratitude is om dankbaar te wees. Dit beteken, alles wat ons doen, moet ons doen uit dankbaarheid. So, as het nie uit dankbaarheid kom nie, los het. Maar as jy in een gemeente staan dan sien jy die dankbaarheid is vrees ek min. <laughs> is een of ander rede, he. hoekom, wat ons mens is. As God na my kyk, sê hy, sjoe, dankbaarheid is min. Want ons is so geneig om te kyk na die half leeg glas, in plaas van die half vol glas. En ons allemaal, ek, ek eerste, ek kyk na die glas, ek sien hy is half leeg, en ek is ontevrede. Terwyl God sê, ek sien half vol glas. Want is interessant, as jy die glas half leeg sien, het hy een neiging om leer te word. Maar as jy om half vol sien, dan word hy ook vol. En dit waar het gaan, en dit is waar oor, as ons na die skrif kyk, sien ons die skrif, ek wil amper sies die Paulus' briewe gaan lees, dan sien jy hoe Paulus aan die een kant ons stand bevestig. En sê, as jy die volle inpak van jou stand verstaan, dat ek jou geheilig en gereinig het, en sonder vlek of rimpel voor my gestel het. As jy dit verstaan, as jy dit waarachtig die, in die openbaring daarvan wandel, dan sal jou lewe een van dankbaarheid, van gratitude wees. Dan sal jou optrede een wees van dankbaarheid, en jy sal nie anders kan nie. Maar dan kom Paulus, en Petrus, en Johannes, en noem hulle, en Jezus, en hulle kom in hulle prediking, en hulle kom aan die ander kant, en hulle kom spreek ons wandel aan, hy sê, daarom le dan af die hulle lede wat op die aarde is. Maak dood dan julle lede wat op aarde is. Hy sê, onwaardigheid, hoererij, um, onreinheid, tuchteloosheid, al die goed, moet onder julle nie ees genoem word nie. Nou luister, as Paulus aanvaar dat almal vanuit hy dankbaarheid reageer, het hy nie nodig om dit te sê nie. Hoe kom sy dit dan? En jy sien Paulus soos een pa. Paulus verstaan dat in een gemeente ons op pad is, ondou ons begin allemaal as kinders. Daarom skryf Petrus, hy sê, verlang sterk soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardoor kan opgroei. Maar as ons opgegroei het, dan moet daar iets gebeur dan skryf die skrywer van die breersbrief vir ons, hy sê, jylle behoort vanweer die tyd leraars te wees, daar by oorstuk 5 by vers 11 rond daar verder, hy sê, jylle behoort vanweer die tyd leraars te wees, maar ek het weer nodig om jylle met melk te voed, soos pasgebore kinderkies, hy sê, dis nie meer tyd vir melk nie, hy sê, vanweer die tyd moes jylle al leraars gewees het, hy sê, want vast te spuis, hy sê, dis waarmee ek wil bezig wees, ek wil vir jylle vaste te spuis, hy sê, dit is vir volwassenes, Mense, die die gewoonte geoefen, die het die gewoonte geoefen, jy sien, en hier kom die ding van commitment. Jy sien, as ek in een oefenprogramm inskryf, dan is dit nie vir my een vreugde nie. As ek begin, ek sê, ek moet 10 kilogram verloor, dit weet wat beteken dit. Dit beteken, ek is waarschijnlijk 15 oor. My tykengewicht. En nou moet ek met hierdie extra 15 kilogram moet ek nou hierdie my tikkies aantrek en gaan draf, of, of my fietslim gaan rai, of in die gym gaan en gaan oefen, en moet hierdie tom ekstra gewaag, en raai net wat vat het van my. Dit vat commitment. It's no gratitude. Daar is geen blijdskap, daar is geen gemakkelijkheid hierin nie. Daar is eenvoudig een rouw toewijding aan die saak. Maar wie wat as ek vir 12 of 15 maanden voortgegaan het, en dit een leewijse geword het, by my, dan doen ek het om wat ek wil. Dan doen ek dit, omdat as ek dit nie gedoen het nie, as ek nie gaan oefen het nie, voel het my hier kort iets. Dit het een leewijse geword. En as ons praat van een gezonde leewijse, mense, hier is noem maar een tip, dit is een gezonde leewijse, maar jy sal nooit by een gezonde leewijse kom, voel jy nie die commitment maak nie. Kom, ek had een ander, ander beeld, een mooier beeld. Makkelikereen. Ons is lief vereerd. Right. En nou weet jylle, die kos is verskrikkelijk lekker. Ek sê dit somme aan die hand van vanmardag, maar moet nou nie daar te veel oorblij nie, soblief. Maar, kom ons kyk gewoon mooi daar. Die, die kos is baie lekker. So wat doen ek? Ek skip my groot bord kos in, maar ek weet in die tyd, ek kan met die helfte van die kos effectief die in my dag kom. So ek skip my groot bord in, want het is, die bordse grootte is na aanleiding van die lekkerte van maas en kos. Nee? So wat doen ek? En as ek om praag eet en dan sê ek, kyk, nou moet ek dan nou die tweede rond gaan, want nou moet ek net die lekkerste van die lekkerste gaan uithal en nog geslag daarvan eet. Kom aan. Doen jy dit uit dankbaarheid? Uit. Ja, miskien kan jy sê uit dankbaarheid vir die lekker kos wat my vrou of my ma vir my voorgesit het. Eet ek dit en ek sien hoe gelukkig is sy as ek baie eet. Maar jy sien ek en jy het 'n kommitment nodig. En die kommitment is om te sê nee. Ek gaan nie my bord so vol nie en ek gaan nie 'n tweede keer skep nie nie omdat ek nie daarvan hou nie, nie omdat ek nie daarvoor lus is nie, maar omdat ek dit nie nodig het nie. En as ek eet wat ek nie nodig het nie, wat het my goeie oor zwaar gesê, hy sê, obesity enters through the mouth. O, kom nie, word nie van wind, sit hier gewicht aan nie. Kom alles dier ons mond in. En ek gees somme net een beeld vir julle, maar kan julle sien, daar is een commitment in. Ons kan nie net dit aan dankbaarheid hang nie. Die volwassen man is die een, wat, wat hy doen, uit dankbaarheid doen. Maar ons kan nie sê, ons is al daar nie. Ons is met sekere facete van ons lewe al daar, maar as sekere van die facete wat ons nie daar is nie. En daarvoor het ons disipline nodig. En daarom is die skrif vol van disipline. Nou jylle sêkere al in Hebrews 12 nie. Hebrews 12 het ons geeindig, ons sê praai vier woorde, beproeving, ons gesê dit is as ons die versoeking omdraai en sê wat sê die woord. Die volgende ene is tuchtiging, Godse onderrig, die wijze waarop God ons onderrig, hoe doen. nou, hy? hy sê jylle is alreeds rein dier die woord wat ek tot jylle gesprek het, so God onderrig ons dier sy woord, nie dier ons bene te breek om ons ziekte te maak, dit is afgehandel, recht, en toen sê sy, sy ons, is daar nog een woord, die woord vermaan, die vermaan is die woord parakaleo, die werk van die heilige geest in ons leven, om ons te troos, om ons te bemoedig, om ons aan te moedig, om te sê, sit jou hart die in, sit jou hart die in, Dit helpt nie om daar aan te dink en te praat, en nie by een punt te kom in jou leven, dat ek sê, nou gaan ek dit doen nie. Luister, mense, praat met myself ook. In hoeveel van ons huise, staan daar een toestel, een fiksheidstoestel, wat een wit olifant is. As jy so iets wil koop, onthou net, gaan, soek dit by een painkieswinkel. Want ouwens koop dit, en hulle sien die prentjie daarby, van hierdie ou met hierdie mooie lijf, en, en vaks, en gezond, en reg, en dan koop hulle eindelijk die prentjie. Hulle moet nie die prentjie koop. Koop eindelijk die prentjie, maar dat kost hulle paar duizend rand vir hierdie toestel. En dan staan die toestel aan die huis, ons gebruik hom nooit nie. Dit helpt niks. Hy sê, die geloof kan hom nie red nie. Jy sien, dit help nie, jy sien, ek koop die toestel, waar ook koop ek het, omdat ek glo, dat die gebruik van die toestel, gaan my lichaam in lijn kry, gaan vir my een mooi lichaam gee, een gezonde lichaam gee, dis waar hoe ek hy dan koop, maar wie wat, as dit nie met korresponderende werke te gepaard gaan nie, hy sien, die geloof zonder die werke is niks werkt nie, so die ding staan na in my motorhuis, en ek gebruik om nie, en hy, wie wat, hy is niks werkt nie, hy staat net in my pad tot ek een dag moog raak vir hom, en vat ek my die painkjes vankel toe. Verkoop hom vir halfprys. So as jy een soek, gaan kyk by die painkjes vankel. Come on, is dit nie so nie? Goed, waar was ons? Dichtiging, vermaning, die ander woord is bestraf, die om te sê, dis die weg, wandel daarop. So nou, nou het ons by een punt gekom te sê, jyre, dan sit ons ons, plaas ons ons onder die woord, ek wil net die wijs. Hoor wat skryf hy nou in die 12, van waar is vlede keer opgehoud? Het. Hy sê, vers 11, nou lyk like elke tuchtig elke onderrig in die skrif, of dit op die oomlik nie een saak van blijdskap is, nie, maar van droefheid. Want jy sien, ek moet my, my wekker stel en ek moet opstaan. En dit is nie lekker nie, dit is om nog te slaap om op te staan en te sê, die enigste tyd wat ek het om te gaan oefen, is 6 uur in die morgen, of 5 uur in die morgen, wat al die son opkom, of wat het begin licht word, en dit is my enigste tyd om te oefen, en nou, nou moet ek het doen, maar jy sien, ek doen dit nie uit dankbaarheid nie. Dit is een commitment. Word jy my mooi? Ek doen dit, omdat ek besluit het, ek gaan dit doen. Dit laat my so ding aan met ons uit mekaar. Hoeveel dinge in my hiewelik doen ek uit dankbaarheid? Dat is baie. Maar as die hele paar van hulle wat ek doen, nie dankbaarheid nie. Maar omdat ek een, een betrokkenheid het en een toewijding aan die een met wie ek getrouwd is. Dit is nie alstyd lekker nie. Ek wil vir jou vraag, het Jesus uit dankbaarheid kruis toe gegaan Kom, was dit dankbaarheid wat om kruis toegestuur het? Dit was commitment. Dit was sy toewijding aan ons, sy betrokkenheid by ons. Wat om Christo gesteerdheid gebittig sê, vader, as dit moentek is, as daar een ander uitweg is, kan ons nie die ander uitweg gebruik nie. Daar was geen bedankbaarheid aan nie. Daar was nie toewijding aan. En nou, en nou het hy vir ons die toewijding gegeen, en nou sê hy, nou lyk elke tuchtiging, elke onderrug, nie na een saak van blijdskap nie. Maar van droefheid, Maar later, later, wanneer ek fiks is, wanneer ek die 15 kg onnoerige gewicht verloor het, wanneer ek beter voel en gezond is, wanneer ek geleer het, wanneer ek my lichaam kastei het, hoe het sê Paulus, hy sê, ek kastei my lichaam en maak dit dienstbaar. Luister, die mooiste plek om jou lichaam te kastei is, voor een bordkos. My lichaam sê, ek wil meer in hiervan. Maar ek weet, ek het nie meer nodig nie. Ek kastei my lichaam en maak dit dienstbaar, sê Paulus. Hy sê, Laat het lewe dit echter een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daardoor geoefen is. Hy sê daarom, richt die slapande en die verlamde knie weer op, en maak reg uit die paie vir julle voete, so dat wat krepel is, nie uit lid raak nie, maar liewe gezond gemaakt word. Dit is so makkelijk, dat ek dinge in my lewe toelaat, wat my krepel maak wat my laat wankel in my wandel. En jy wat in die skrif gesê, saai 40, hy sê, die jongmanne word moeg en maat, hulle struikel maar die wat op die Heere wag kry niewe kracht, hulle vaar op met vleels van die arnde. Hy sê, om een met God te word, maak een zekerheid in my stap. Sitte wip in my stap. Om een met God te word, beteken, dat daar nie een wankel in my, wandel of in my stap gaan wees nie. Hy sê, wat op die Heere waag, kry niewe kracht, hy sê, dit is in ons ons gezag gaan lee, nou gaan hy aan, hy sê, jaag die vrede na met allemaal, en die heiligmaking, nou luister mooi, heiligmaking is nie in jou stand nie, nie. jou stand is klaarheilig, heiligmaking is jou wandel, om te wandel volgens jou stand, ok, jaag die weiligmaking na, waar sonder niemand die Heere sal sien nie, en pas op, dat niemand in die genade van God verachte, nou hier die hoepouw stel, want hou jy, as jy een blad terug, dat blaai, daarboor in die blad sê, staan vers 38 van hoofdstuk 10, wat sê, as hy om onttrek het, my siel nie behaam om nie, maar nou gaan hy en hy sê, laat niemand in die genade van God verachte nie, laat niemand kortkom in die genade van God nie, wat sal ons laat kortkom? Wat sal ons laat kortkom? Ons sal kortkom kom, as ons toelaat, dat daar gebruike in wandel in ons lewens is wat nie oplaai met ons stand nie. En ons het verlede week gesê, God God voor ons gesê as ons nie onder die tugting is nie, as ek jy by die punt kan kom te sê Here, maar dan het ek nodig om stok te vat. Luister, dit soekie fout nie. Sien waar dit gaan nie. Masom voor God te kom en sê Here, ek wil by u uitkom, ek wil by u wees, ek wil een met u wees. En jy weet baie goed want die bestraffing van die geest, die elenkou, die weg het eklaaf my gewaas en ek weet wat my sy paie, ek weet baie goed wat my sy paie jy ook. maar hy sê ek het nodig om afstand te kry daarvan, hy sê, doen daarom afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, hy sê, kry afstand tussen jou en die veiligheid en oorvloed van boosheid, maar verlang liever sterk, soos pasgebore kinders, na die onvervaste melk van die woorde, die jy kan opgroei, want Paulus sê vir te mooties, hy sê, jy nodig om jouself te voed, wat, wat, wat, met woorde van die geloof, nou gaan hy aan, hy sê, pas op, het niemand die genade van God verachter nie, en dat geen wortel van bitterheid opskiet, dit gebeur so makkelijk, en is verwek, en baie daardoor besoel word, dit gebeur so makkelijk in my leven, en ek glo in jou leven, dit is so makkelijk, dat iemand, dat ek een verwachting van iemand koester, Een verwachting van my man, van my vrou, van my kind, van my pa, van my ma, maar van my vriend, dat ek een verwachting koester en dat daar die persoon nie opleef tot die verwachting nie. Ek hoef jou vraag, hoe dikwels koester God die verwachting van jou en van my? En ons leef nie op tot die verwachting. En jy sien as dit gebeur, dan is het baie makkelijk, dat die wortel van bitterheid begin opsprang. Want as ek loop in die onvervuldheid, en ek kyk na die half vol glas, wie wat, dan kom die wortel van bitterheid. En hy sê, die wortel van bitterheid het een manier, om ander te besoedel. Nou kom daar besoedeling, met die wortel van bitterheid saam. Hy sê, of, moet nie onheilig gewees, soos Esau. Nou, wat het Esau onheilig gemaakt? Hy het, sy eerstgeboor terecht vir Wat is ons eerstgeboor terecht? Want nou jylle die tien maagde, die tien maagde, wat olie gehad het, die vijf het olie gehad, en vijf nie. En toe die breidegom kom, die, wat van die voorsiening gemaakt het vir olie nie, toe sal olie op, toe sê, geef ons van julle olie, sê, nie, dat dan nie genoeg vir ons nie. En toe moes hulle gaan olie koop, en toe hulle het olie gaan koop, en terugkom, toe sê die deur gesluit. Wat het die tien maagde gedoen? Die tien onwijse maagde. Luister, hulle is ook maagde. Die prijs van hulle is betaal aan die kruis. Hulle is ook maagde. Maar wat het, die maagde, wat het hulle gedoen? Hulle het nagelaat om olie saam te bring. Wat is olie? Olie is Godse geest. Wat wil Godse geest doen? Wat wil die parakletos doen? Hy wil parakaleo. Hy wil ons vermaan. Hy wil ons onderrig. Hy wil ons in die hele waarheid leie. Hy stier sy woord om ons te red, om ons te genees en ons uit ons keile uit te red. Hy sê, my woord is daar om dit vir jou te doen, maar besef jy wat ek en jy nodig het? Ons het een commitment aan die woord nodig. Ons het toewijding en betrokkenheid nodig. Ons het nodig om die wekker te stel en by God uit te kom en by om te gaan sit. Jy sien, anders is ons vry, anders is ons so vry dat ons nooit by my uitkom nie. Als ons nie by hom uitkom nie, wie wat, dan begin ons ons dag op een galop, en ons eindig hom op een galop, en volgende dag is op een galop, en ons eindig hom ook, en uiteindelik leid ons in ons eie sielskade, wat baard het die mens dat die hele wereld win, maar sy sielskade leid. Laat niemand een onheilig gewees, soos Jezus. Daai vijf onwijse maagde het die voorin gehad om die salwing, die olie salwing van Godse geest te bekom, die hulle te voet met woorde van die geloof daarom roep die Heere uit, hy sê, soek die Heere terwijl hy te vind is roep om aan terwijl dit nabies nou hoor mooi, ons luister hierna en ons sê, ons gloed het komaan, ons gloed het, volgende sondag volgende sondag moet ons dan die vraag antwoord en sê, goed, ons het dit gehoor soek die Heere terwijl hy te vind is roep om aan terwijl hy nabies, kom ons kyk het ons dit die week gedoen het ons die weker gestel Het ons die wekker van ons denken gestel om een kant te gaan en by God uit te kom en met om in contact te wees en toe te laat dat God sy gees ons vermaan. God sy gees sê, hierdie ding wat jy doen is uitleinheid. Dit is nie sonde noodwendig nie. Dit is nie onrein of hoererei of, of hebsig of wat ek al nie. Maar wie wat, dit is net iets wat jou van my al weghou, sê God. Hoeveel dinge doen ek en jy wat goeie goeders is, is wat ons doen, maar dit Kom in die plek van jou stil wees, tot rust kom, een wees met God. Jy sê, dis om my plek te kom, te sê, jyre, maar ees jy my belangriker is jy die goed. Iemand vraag my die vraag, hy sê, wat bedoel Jezus? Hy sê, as iemand nie vader of moeder of vrou of kinders haat nie, kan hy my nie volg nie. Nou die woord haat, by the way, is die woord miss you, wat beteken to loveless. Dit beteken nie ek haat my ma of my pa of my ouders of my vrou nie, of my kinders nie. Dit beteken ek het hulle minder lief as wat ek vir God het, hoekom? Omdat die beste manier waarop ek my vrou en kinders kan lief hee is om God lief te hee. Want as ek een met God is, dan ek in gesag. As ek een met God is... Dan is ek een met sy beskerming, dan vaar ek op met veel soos die arne, dan gaan ek nie struikel as die aanslag kom nie, dan gaan my knie in die lam wees nie. Jy sien, dit die ding wat ons nie verstaan nie. Terwyl het met ons goed gaan, dan speel ons hierdie speelikie, dan kan ons maar flap le. Maar as die moeilikheid kom en dit wat gebeur het, toe die bassijn blaas en sê, daar kom die breidegom, toes hierdie guls omkant gevang. Hoeveel keer blaas die bassijn in my in jou leven? Hoeveel keer blaas die besuien van die aanslag van die vijand, nie teen ons in ons levens nie, en vang hy ons omkant, hoekom? Ons nie paraat nie. Hoekom? Omdat ons om nie gesoek het, terwijl hy te vinden was nie. Om aangeroep het, terwijl hy nabij was nie. Nou sê hy, want jylle weet vers 17, dis van Eeshoe, toe hy later die sien wil beherwe, want toe die dwaasse maagte, hoe hy later die sien wou beherber, verwerp is, want hy het geen geleentheid tot brou gevind nie, al het hy dit met trane virig begeer. Ek wil nie die ding nie so sê, ondou nou wat sê, hy sê, Jesaja 55 vers 6, hy sê, soek die heren terwyl hy te dit vind is, roep my terwyl hy nabe is. Nou kom Jesaja 1, 18, en hy sê, hy sê, kyk, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die heren, al was jylle, sondes is gelaak, al was het roosjes purper, het sal wortjes vol, dit is al witwoord soos nie, hy sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak, God sê, dit is nou die geleentheid, dit is vandag die geleentheid, om dit wat slap is, wat slap hand en verlamde knie in my leven is, luister mense, ek gloe dat ek nie meer met mense hoef te praat, of met mense praat, wat onreinheid en onheiligheid bedrijwe in hulle levens nie, dit is die het gaan nie, wie gaan het, slap hand verlamde knie, en dit is wat ons uit het luft draak, slaap aan een verlamde klee, een gebrek in commitment, want ons soek vir gratitude, en gratitude kom nie, want gratitude kom achter commitment, dankbaarheid, leeg achter toewijding, ek kom eerst toewijding, ek moet eerst die wekkers stel, as jylle verstaan wat die beeld ek gebruik met die wekkers die stel nie, en nou kom hy met een belangrike ding, hy sê, want jylle, het nie gekom by een tasbare berg nie, en een brandende veer, in donkerheid, en duisternis, en storm, en basseinige geklank en die geluid van woorde waarby die woord is gesmeek het, dat hulle geen woord meer toegevoegd zou word nie, want hulle kon die gebod, hulle kon die woord nie verdra nie, selfs as het die dier die berg aanraak, moest het gestenig word, of met die peil neergeskiet word. En Moose, so vreselijk was die gezicht, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Nou, ons praat hier van Sinaie, die tastbare teenwoordigheid van God op Sinaie was so geweldig, dat die volk gesidder het. Dit was Sinaie, en jylle weet wat het op Sinaai gebeur, nee. dis waar hulle die wet gekry het, maar Godse idee was nie die wet nie, Godse idee was om die onreinheid, die onheiligheid, die slaaphande en die verlamde knie, eens en voor altyd uit te brand uit die levens uit, ondou jy by die Sjalleberg Sinaai, waarvan Hebreus praat, is ook oorheb, en dis daarby oorheb wat Mooses gekom het, en op oorheb het Godse vier in die brandende bos, het hy al die minderwaardigheid, al die nikke, al die onreinheid, al die gedachte aan die verlede, al die vasthou aan dit wat voorbij is, het hy uitgebrand uit Mooses uit, en Mooses kom vol met die rivier, Mooses kom vol met sy geest, en het van Mooses die grootste generaal gemaakt, wat die wereld ooit geken het, wat vir 40 jaar 3 miljoen mense sonder logistiek door een woestijn geleid het. Kom aan, dit wil gedoen wees. En hy het, hy het begin op 80, hy het geeindig op 120, so as jy wil afgetreed op 65, denk weer, Kom aan, dis die beginsel en oh, nou was die hele berg aan die brand, daar was genoeg vir hier, om elk een van hulle aan te spreek, om Godse geest toe te laat, om die slaap aan in die verlamde knie, om die ongeloof, om die onreinheid, eens en vir altyd, op sy plek te siten en hulle te bemachtig met sy geest, wat hy met Mooses gemaakt het, want nou, dit is dier Mooses hand, wat die plaag gekom het, wat die see oopgemaak is, wat die kwartse manne gekom het, wat die watersoet geworden het, wat die voorziening van veertig jaar in die woestijn vir die volk was. Genoeg hitte, stel jy voor hoeveel energie, hoeveel F-kom kracht, so hulle nodig gehad het, om die volk warm te maak in die woestijn, waar die volk in die vierklom van God het, het gedoen. En om hulle af te koel, watse airconditioners, hoeveel, BTU's, moet die airconditioner wat in miljoen mense afkoel in die woestuin hitte. maar God stier sy wolk. Kan jy sien hoe God werk? Nou sê hy, hy het gekom by die tastbare berg, en op die tastbare berg, was dit die resultaat, selfs die resultaat, van hylle ongeloof en hylle onwilligheid, om toe te laat God met hy praat. Nou sê hy, Maar jylle het gekom by die berg Sion en die stad van die levende God en die jimmelse Jerusalem en tienduisende engele by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die jimmel opgeskrywe is en by God die rechter van allemaal en by die geeste van die volmaakte rechtverdigers en by Jesus die middelaar van die nieuwe testament en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Wat het Abel so bloed gesê? Want dat jy toe Kijn van Abel dood slang het, toe kom God na Kajan toe en hy sê van wat jy nou gedoen, die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Wat het Abelse bloed geroep? Vergelding. Wat roep Jesus' bloed? Versoening. Hy sê toe, was dit vergelding? Nou is dit versoening. Hy sê, denk daar ons het nie by een berg gekom. Die berg Sinaaie wat soveel heerlijkheid gehad het, hy praat van die bergsina, hy praat hy van die wet, en sê 2 Korinthus 3, hy sê dit wat heerlijk was, die bediening wat Mooses ontvang het, was so heerlijk, maar hy noemde die bediening van die dood, hy sê die tastbare berg waarby hylle gekom het, noem hy die bediening van die dood in vergelijking met die bediening waar ek en jy staan. Hy sê die bediening van die dood was so heerlijk, dat Mooses gesig geblink het daarvan. Dit was die bediening van die dood so dat hy sê gezak moes bedek. Nou vraag ek jou, as dit die bediening nie dood was, hoe groot is die bediening waar ek en jy staan? Hy sê, jylle het nie gekom by die tasparreberg, maar jy het gekom by Sion, die stad van die levende God. Sion praat van gezag. Die gezag, die stad, waar gaan die gezag uit? Kom ons kyk. Hy sê, Die hemelse Jerusalem, dis praat van gemeente. En tienduisende engele, kan jy sien, waar oor gaan dit hier? Dit gaan nie oor, net oor ons nie. Besef jy, besef jy dat in die geestelike realm, in die gemeente, om oor die gemeente, hang tienduisend engele. Waarvan jy vanmorgen getuig het, Jacobi. Dit is hoe dit werk. Dit is wat die naam, wat elke naam is vir ons doen. Dit activeer die engele die tienduisende engele wat hang, hy sê, hy sê, nog meer, hy sê, die feestelike vergadering van die gemeente van eersgeborenes, wat in die jymel opgeskrywe is, en by God die rechte van amal, en by die geeste van die volmaakte rechtvaardig is, en by Jesus, die middelaar van Nieuwe Testament, en die bloed, sy bloed, wat nie om vergelding roep nie, maar sy bloed, wat roep vir versoening, hy sê, pas op, dat jylle hom wat spreek, die woord spreek daar is om aan spreek, die een wat vandag met ons praat, hy sê, pas op, dat jylle hom wat spreek nie alwees nie, want as hulle nie ontvlug het, wat op die aarde godelike waarschuwe ontvang het nie, luister my, daarby sien hy, wat het gebeur met hylle, Hebreus 3 sê vir ons, hy sê, vandag as jylle sy stem hoor, verhaard nie jylle harte, soos by sien hy, hy sien, wat was die resultaat, Daai ons sal like hulle in die hoestuin. Dan wil ek iets vraag. As God hulle wou straf, as God hulle wou kortvat oor hulle ongehoorzaamheid, hoekom het hulle nie sommer net uitgewis en klaag krijg? Hy kon het ons doen. Hoekom veertig jaar? Dit het veertig jaar gevat, dat die gevolge van hulle keuse ek wil mooi luister dit het 40 jaar gevat dat die gevolge van hulle keuse sy volle loop sou neem hulle lêikel universiteit het God gesê ek moeg vir jou plat met jou moeg vir jou plat met jou nee die resultaat van hulle keuse het 40 jaar gevat totdat die laaste een van hulle sal so ek like nie oor stein geleid. En die wee wat gebeur, as ons na onszelf kyk, dan sê ek, vlid nie veertig jaar, in baie van ons levens, om die resultaat van ons kese, te wees nie. En wat is dan die einde? Hy sê, pas op, hy spreek nie meer uit die tastbare berg nie hy spreek nou uit die jimmel. Hy spreek uit die jimmelse Jerusalem, hy spreek door sy woord in die gemeente, door sy geest, hy sê, want as hulle nie ons het, wat om afgewees het toe op aarde godelike waarschuwing gegeet nie, veel minder ons, as ons ons van om afkeer, nou dat hy uit die jimmel spreek. Toe het sy stem die aarde geskid, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde nie, maar ook die jimmel had bewe. En die woord nog eenmaal, wijs duidelijk op die verandering van die wankelbare dinge, as geskapen dinge, so die onwankelbare kan blij. Daarom, omdat ons een onwankelbare koninkrijk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God wel behaaglik dien in eerbied en vrees van onze Godse verteerde vier. So jy sien nou, die eerbied en vrees, wat is eerbied en vrees? Is nie omdat ek van bang is nie. Is omdat ek een ontzag het met van wie ek mee te doen het. En hoe gaan ek die ontsag kry? Ek gaan nie die ontsag kry, as ek vanmorgen kan sit, as jy vanmorgen kan sit en sê, jyre, maak my hart op, ek maak my hart op, kom kyk jy in my, kom kyk jy na die volwassen man, waar sê? Kom haal jy die volwassen man uit, Paulus skryf die kolossense, te beloof ons gaan praat oor kolossense, hy skryf die kolossense hierdie ding, hy sê, hy sê die verborgenheid, wat van die af was, bleek ons aan my nou kolossense in toe, ek net gauw dit, dit lees, ek is nou omtrent klaar, ek zou nog graag nie klaar wil wees nie, maar laat ek maar klaar wees Kolossens 1 nou kan ons voorbegin, maar sal nie Kolossens 1, eindig net daar, met Kolossens 1, wat sê Paulus, hy sê by vers 13, sê Paulus, hy, hy praat van Jesus, hy sê, hy het ons verlos uit die mag van duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde wat het hy gedoen aan die kruis? Hy het ons verlos uit die macht van duisternis. Wie is, die, wie is in beheer van die macht van duisternis? Die vijand, die duivel, nee. Hy het om uitgekleed om in die openbaar ten gestel, sê hoofdstuk 2 vers 14 en 15, nee. Hy het om uitgekleed om in die openbaar ten gestel, maar wat het hy nie gedoen nie? Het hy jou uitgekleed? Het hy jou vlees uitgekleed? Nee. Hy het om uitgekleed. Wie moet jou vlees uitkleed? jy self. Dis ek en jy sy verantwoord, sien wat's commitment, is om die vlees uit te klee. Dis baie makkelijk, as ek verstaan, hoe makkelijk dit nou geworden het, om die vlees uit te klee, en nou die vijand uitgeklees, want onthou net, die vijand het op ons vlees gewerk. En nou het hy die vijand uitgeklees, so, wie werkt hy ons vlees? Sien alles wat op ons vlees in werk, is dat ons die vijand toestemming gee. Hy kan het die self doen nie. Hy kan het net met ons toestemming doen. Maar ek moet met die vlees deel in my leven, Dit helpt nie om die feit te sê, dis, maar dis hierdie duivel nie Hierdie, ons het een mooi term, ons sê Dis hierdie oud duivel Jy al gehoor, sê, hierdie oud duivel Wat my alweer aangeval het he? En die oud duivel is eindelijk so Versachte woordkie Vir die oud duivel, luister nie man Hy is uitgekleed, die oud duivel in my leven is, Dik was ek, is die wortel van bitterheid Is om terug te staan in die geloof Om te verachter in die geloof uh, Om een wortel van bitterheid in my lewe toe te laat Kom an mense, dis die rede dit is wat gebeur, nou sê hy, hy het ons oorgebring, hy die mag van duisternis oorgebring in die koninkrijk van die seend van sy liefde, luister, wat het ons van mekaar gesê? Wat God gedoend in die kruis het hy gedoen sonder my samenwerking? Reg? Maar daar is een ding wat hy nie kan doen sonder my samenwerking. Hy kan nie een verhouding met my trees onder my samenwerking, want hy is liefde en hy soek liefdesverhouding. En sê, liefdesverhouding is iets waarvoor ek een kese maak, so om te sê, jyre, ja, ek staan in die liefdesverhouding, ek getuig daarvan ek in die liefdesverhouding staan, ek vraag vir jou, is hier erg in die liefdesverhouding? As jy so in die liefdesverhouding het jy bereid is om vanmorgen te sê, jyre, kyk jy in my leven in, kyk of daar by my a weg is van smart, kyk of daar a wicked way, a onwaarheid in my leven is, ek wil het oopmak, ek wil die licht moet daarop skyn, Ek wil dit verdelg met die asem van die mond, met die woord, wil ek dit wat onrein is verplaas. Hy sê, hy het ons oorgebring, hy die macht van die duisternis oorgebring, die koninkrijk van die seens van die liefde. Hy sê, in wie ons die verlossing het door sy bloed, namelijk die vergifnis van die sondes, dis die evangelie. Hy, Jesus, is die beeld van die onzienlijke God, die eersgeborene van die hele skeping. Die eersgeborene van die hele skeping, wie die hele skeping? Julle het gekom by die gemeente van die eersgeborene Wie is dit? Dit is ons, ja. Hy sê, hy is die beeld van die ontsienlijke God. Wat het ons verlede week gesê? My en jou wandel is die beeld wat die wereld sien van die ontsienlijke God. Wie wat? Ons stand betekent vir die wereld niks. Kan ek het starig weer sê? Ek sê, ons stand voor God betekent vir die wereld niks, want wie wat? Die wereld het diezelfde stand voor God. Want Jesus het vir hulle het ook gegeen maar weet jy wat vertoon hom in die wereld is ons wandel. Hoe tree ons op? Wat is die getuinis wat die wereld van ons het? Hy sê die eersverboorne van die schepping. Want in hom is alle dinge geskapen die jemel en op aarde is, wat sienik en ons sienik is, troon is wel as en machte. Alle dinge is dier hom en tot hom geskapen en hy was voor alle dinge en hy hou al alle dinge in stand. En hy, hoor net, is die hoofd van die lichaam, en die lichaam is die gemeente. Hy wat die beginnis is, die eersgeborene uit die dode, so hy in alles eerste kan wees. Want het die, die vader behaag, dat in hom die ganse volheid so woon, en dat hy dier hom alles met onself so versoen, nadat hy vrede gemaakt het die die bloed van sy kruis. Ek sê dierom, dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemel. Ook jylle, wat vroor vervreemd was en vijandig gesind was, dier die bose werke, het hy nou versoen, hoer net, in die lichaam van sy vlees, dier die dood, om jylle heilig en sonder gebrek en onberustelik voor om te stel. Kom aan, hoor jylle, dis wat hy gedoen, dis wat die kruis gedoen het, dis wat die bloed, P.W. Boot vanmorgen, hy sê, dankie jyre vir die bloed, dis wat die bloed gedoen het, om ons onberustelik voor God te stel, en nou sê hy, hy sê, as jylle ten minste gegrond en vastblij, luister mooi, kanseleer ons dit, kanseleer ons ons stand voor God, as ons nie gegrond en vastblij nie, ons kanseleer het nie, Ons kanseleer dit nie by God nie. Maar wie waar kanseleer ek dit? Ek kanseleer dit by myself. En ek keer terug na die ouwe, swakke eerste begansels van die woord. En ek staan weer in sondagskap en minnewaardigheid. Terwijl God my vry gemaakt het. As jylle ten minste vasthoud. En nou gaan Paulus, en hy sê hierdie dinge, en hy sê ek nou maak, ek noem je klaar, hy sê, nou verblij ek my in my leiding vir jylle. Paulus sê, my zwaar krijg, is vir julle. Wat sê Paulus? Hy sê, en ek vul in my lichaam aan die oorbeleisels van die verdrukking van Christus, vir die lichaam, die gemeente. Wat sê Paulus? Paulus sê, ek het die grap gevang. Paulus sê, ek het die gerechtigheid van God ontdek. Ek het geleer om zwaar te kry, om genoeg te hee, om te mint hee, en te kort hee, en al die goede. Hy sê, ek is tot alles in staat, ek sê aan al die dinge onderricht. Paulus is die een wat sê, ek het my lichaam diensbaar gemaakt, ek het my self kastei, ek het my nie opgehou met nonsens nie, ek het my gevoed met woorde van die geloof, dis wat Paulus gedoen het. So Paulus sê, ek is ook okay. Maar nou kom Paulus, en Paulus sê, maar te wille van julle vriend, dit sal my baie beter wees om volledig by Christus te wees, om my laaste aas uit te blaas om my om te wees, sal my baie beter wees. Want ek is gereed, die olie in my lamp is reg. Maar Paulus sê, terwille van julle sal bly. En nou gaan Paulus, en Paulus maak een stelling vir die gemeente, en hy sê, hy sê, ek vul nou in my lichaam, ek lei nou skade, ek krij nou zwaar in my lichaam, terwille van julle, wat ek bedien, dis wat Paulus sê. Hy sê, en ek vul in my lichaam, in my lichaam, die oorblijsels van die verdrukking van Christus te sy lichaam. Dit beteken nie, dat Jesus nie genoeg verdruk is nie, hy sê, dit wat as gevolg van sy verdrukking kortkom in jylle lewens. My ander woord, die volwasse man, die gesag, die heerlijkheid van God, wat moet manifesteren in elk een van ons lewens. Hy sê, die gebrek daaraan. hy sê, dis wat ek anvol, dier dat ek hierdie pad met jylle kom loop, en hierdie pad met jylle saam loop. En nou gaan Paulus aan hy sê, waarvan ek een dienaar geword het volgens die bediening van God, wat aan my gegees. Hy sê, hy sê, dit het niks met die gemeente te doen nie, dit het te doen met die roeping wat hy van God het, hy sê, in julle belang, om die woord van God te vervul, namelijk, hy sê, die verborgenheid wat van eeuwe en geslachte af verborgen was, nou geopenbaar is van die heilige, aan wie wou God wou bekendmaak, wat die reikdom van die heerlijkheid van sy verborgenheid onder die heidene is, en wat is die reikdom? Wat is die verborgenheid? hy sê, die salwing, die manifestatie van Godse gees, van Godse werking, van Godse lewe, Christus onder jylle, Christus in jylle. Die salving van die heilige gees, die heilige gees wat nou nie meer met jaloersheid begeer nie, maar een toegang gekry het, tot ons denken. Hy sê, Christus onder jylle, die hoop van eerlijkheid. Wat is dit? Dis die stand, dis die stand wat die binnen in ons kook, wat hy is ons stand, hy is ons leven, dis die stand wat die binnen in ons kook, wat uitding wil kry, wat wil uitkom by ons, en nou gaan Paulus aan, hy sê, Hom verkondig ons terwijl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle weisheid onderrug, om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Jy sien, Christus het in jou kom woon. Die heilige geest het kom wooning maak in jou. Jy sien, nou het ek, nou sê hy, die rede van my prediking, is dat jy in Christus sal is. Kom ons teken het, het lyk so. Daar ek, ek siel. Godse geest wat in my kom woon het, en Godse geest wat nou my gedagtes oorneem, en ek letterlijk ingedoop word, die ek in my, my denke, ingedoop word in Christus, om ons volmaak, in Christus voor te stel. En wat sal die resultaat wees? As Godse geest, een met my geword het, wat moet gebeur? Dit moet ons uitstort. Dit moet ons sigtbaar wees in my wandel. Dan sal mense in my wandel, my geloof kan sien. Mense sal in jou wandel, in jou optrede, jou geloof kan sien. En hy wil ons saam Want jy sien, dis precies wat hy kom doen het. In Lukas lees ons hier die kostbare ding, en Lukas 22, sê Jezus hier die woorde, hy sê, ek het sterk verlang, ek het sterk verlang, om hierdie maaltijd met julle te eet. Toe jy die brood neem, en hy sê, dis my lichaam wat vir julle gebreek word. Toe die broodkie neem, maar jy weet, dit was die dag van die ongesiede broode, en, uh, Martie het vir ons ongesiede broode gebak, sien julle, ongesiede broode. En waarvan praat die ongesiede broode? Dit praat van Jezus het volkome lewe. Dit praat van Jezus lewe daar geen sierdeeg, Want On hy ons laatste keer gesê, hy sê, sier die ou sierdeeg uit, die sierdeeg van onreinheid en onwaardigheid, sier het uit. En dis wat God vir hulle gegeet, die feest van die ongesierde brood, om ongesierde brood te eet, waarna geen sierdeeg is nie, niks wat ek voorgee wat ek nie is nie. Om in waarheid voor God te staan, dis om ongesierde brood te eet. Vanmorgen eet jy ongesierde brood. Ek wil jy mooi dink hou oor. As jy die ongesiede brood eet, eet het, omdat jy by een punt gekom het, en sê, jyre, kyk in my leven, is daar weg van smart. Is daar een onheilige onreinheid in my. Ek doen afstand daarvan. Ek wil intree in die verhouding met die. Ek kan nie langer, dit doelt nie. Dis ongesiede brood. Jezus' leven is die ongesiede, volkome leven. En nou met hierdie ongesiede brood, kom hy, hy sê, dis my lichaam wat sy digbreek was. Maar nou hoor wat sê Jezus, hy sê, Ek het sterk verlang om het met julle te eet. Ek nie moet bykie dink oor liefde. Dink aan sy liefde. Wat beteken dit vir hom? Wat het dit vir hom beteken om hierdie brood te breek? Dit het beteken dat hy in die dag, dag en half van daar af, sy lichaam gebreek so word. Dat hy in die dag van daar af, dat hy die sierdeeg, al die sierdeeg van onreinheid en onheiligheid en onwaardigheid op hom sou neem, dat hy dit sou word. Dis wat dit is wat het vir hom beteken het. Het sou beteken dat hy die sondes van die wereld op hom moest neem. En nou sê hy, ek het sterk verlang om het met julle te eet. En wil jou vraag, kan jy verstaan dat ek en jy nie in staat is tot so optreden nie. Nie as Godse liefde dit nie in ons werk nie. Want my liefde kan dit nie doen nie. Maar sy liefde in my kan dit doen. Hy sê, ek het sterk verlang. Die woord vir sterk verlang is eindelike, eindelike negatieve woord, is eindelike woord soos wat hy verlang na iets wat verkeerd is. Wat die vlees na verlang. Hy sê, ek het so een dringende, so een passievolle verlange gehad om myself vir julle te gee. Vanmiddag het ons gegeleendheid om ons te laat doop. Die vir julle nog nie gedoop is nie. Wat doen ons is, ons, ons laat doop. Ons die jere, ek gee myself vir jy. Toe jy jyself gegee het, moes jy sonde word met al, met al my sondes. Moes jy die straf en die elende daarvan dra, met die geestelvlaan en die spijkers, en die hel het gevolg het. Die wat jy van my verwacht, is om myself vir jy te gee, dier een eenvoudige symboliek, van om onder die water in te gaan, en te sterwe, en so met jy op te staan in die belewe. Dit is al wat hy van my jou vraag. Maar wie daar kan een punt kom in jou leven en ek hoop dis nou dat jy sê, hier is soos wat jy sterk verlang het om jy self vir my te gee. So verlang ek om myself vir jy te gee. Hy sê, so dik was as jylle te doen, onthou. Onthou dat my liefde my gedreif het my lichaam, my bloed te gee en my lichaam gebreek is so dat jy jou kan wees my bloed gevloe het so dat jy rein kan wees so dat was as wat jy het het doen toen het wat my gedachten is sê so ek wil jou nooit vanmorgen, ek wil jou nooi bedenk dit kom ons wees oomlik stel, ons luister la. P.W. Lichaam van ons syng en dan uh, dink daar ook. laat toe dat die confrontatie in jou kom om te sê heren ek is bereid om myself op te stel so dat die my kan werken Vader, ek dankie Heren, dat jy ons in ons mens wees kom opmoed Heren, dat jy ons nie veroordeel nie maar dat jy ons oproep in die dag kom by jy te wees om een te wees, om my te vereen, met die is elke dag, elke dag van my leven, myself dood te reken, vir dit, wat nie die plan is. Om een te kan word, met liefde. Liefde een geleentheid te gee, om liefde hee, om langmoedig te wees, om verdraagsam te wees, om om te gee, om te bedek, Dankie Heerde dat u dit alles is in my leven. En ek kan onthou dat u die lichaam opgegeet, die bloedglat stokje het. Dankie dat ek kan deelneem daaran. Deeltee aan die heerlijkheid wat geopenbaar moet word. Wat soos wat u geopenbaar word, tel ons saam met u in heerlijkheid geopenbaar moet. Ons Heer die vermoorde vader, dankie vir ons saam en synd dag, en dat ons in hierdie gesintheid kan saam eet, saam keien, saam feestvier voor die aangezicht. In Jesus naam.